חבר'ה חבר'ה רגע חבר'ה חבר'ה רגע חבר'ה חבר'ה רגע חבר'ה חבר'ה רגע חבר'ה חבר'ה רגע חבר'ה חבר'ה רגע חבר'ה רגע לא רוצים לישון רוצים להשתגע תלי לה לי לה לא רוצים לישון רוצים להשתגע, תלי, ללי, ללי, ללי, ללי, ללי. איפה תומר הבריון? הוא נוהג בלי רישיון. איזו מכונית גדולה. שימו ווליום נבלה. כולם נוסעים באוטו, הרמקולים. למה תום כזה שקט? הוא גולש באינטרנט ורואה שם ערומות משפשף לו את המותק, מותק, לך תתפיל סובותק זה יימחק ותצטער, תעשה גיבוי מהר! פנטי בו! אחלה שופר! קובי אוז! בלה אכזור! ניתקה אותו בלב! זה... להיות כואב! הוא יותר גדול ממני! זה ידוע! שמוי יבגני! תגיד מה? מה? אתה עושה כל מה שאומרים לך, יא <laughs> תגיד איציק! איציק! איזה טמבל! <laughs> איך עושה פרה? מו! חכם? פשש! חכם! לא ידעתי, <laughs> <היא> לא רואים עליך! חכם! הוא גורם להם לשקרן! לך תצפת מהמזגן! זה לא תבוא ניימת! איפה שימי המטומטם? הוא שומע היפופוטם! אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה בואו ניקח אותה באוטו, נעשה לה שם טובה. זה יכול להיות סבבה, אבל אין סיכוי בכלל, כי שמעתי שהיא לסבית ושוכבת עם אותה. לא רוצים לישון, רוצים להשתגע, רוצים לשיר בלחץ מעיץ. לא רוצים לישון, רוצים להשתגע, רוצים שיגמר כבר התקליט. A, B, C, D, E, F, G, do you want to fuck with me? O, P, Q, R, F, T, U, fuck you, fuck you, fuck you. מה עושה עכשיו שילעון? הוא צופל בפוקימון. זה הפרק הכפול. פיקצ'וק קיבל שילשול. תשמע אחי מהר, יש מסיבת הריבה, לא תהיה מנהים חולק לכולם הזמנות. לא רוצים לישון, רוצים להשתגל.